Dnešní evangelium je zapsáno u Marka, první kapitola. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše. Hle, já posílám, posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, páne, Vyrovnejte mu z desky. To se stalo, když jeho křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění Ježíchu. Celá lidská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své kříchy a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kořený pás kolem boků a jedl kopilky a med divokých včel. A kázal. Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem bodem, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil bodou, On vás bude vští duchem svatým. Když dne přišel Ježíš z Nazareta v Galilei a byl Jordán od Jana pošte V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa, rozemřená a ducha, který je jako holubice, sestupuje na něj, A z nebese ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi travou věží a andělé ho obsluhovali. Když byl Ján uväzněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Čiňte pokání a věžte evangelium. Milí bratři, milí sestry, slyšeli, jsme první čtení z Lukášova skutku apostolů, který nám líčí začátky křesťanské misie a nebylo to tady vůbec bez konfliktu v okolí Barnabáše a Pavla se vyskytuje jeden člověk jménem Johannes Markus, který zřejmě opustil uprostřed misíny cesty a kterého potkali potom zase. A Pavel už s ním nechtěl dále pracovat. Tvrdit, že ten Jan Marek je totožný s evangelistou, to je spíš sahány po stébla církevných otců, hledali někoho tohoto jména v Biblii. Podpírat ovšem autoritu této knihy nebylo už nutné, bylo známé v celém křesťanství. Děláme dobře, když si často uvědomuje tu časovou posloupnost. Tato kniha je sice nejstarší z našich evangelie, ale nikoliv nejstarší kniha Bible. Pavlové dopisy nebo dopisy jiných apostolů jsou určitě starší, a nám zobrazují provodní křesťanství mnohem věrnější, nicméně. Toto evangelium nabízí nám také dost autentický obraz na Ježíše Krista, Ježíše z Nazareta, jehož život Marek popisuje. A Markov zá, zájem je stejně jako Pavla, Barnabášeho, Jánesa Marka, zájem Misíny. každé evangelium všem národům. Toto je cílem jeho knihy. Kdo se hodí jako misionář? Tu otázku se můžeme klást i dnes. Zákonník Matouš, historik Lukáš nebo takový Marek, Otázka takhle je položená špatně. Každý se hodíme jako misionář. Je otázka, komu? k komu jsme poslani. A tak i naše čtyři evangelia oslovují různé kruhy lidí, z židovského původu, z pohanského původu, z různých oblastí světa. A ten Marek měl obrovskou výhodu, že uměl aramejský ježišovou řeč a také řecky píše jednoduchým, jednoduchou, ale bezpoch, bezchybnou řečtinou pro své Současníky. My jako evangelici by mohli mít zvláštní zájem o jeho evangeliu, když jsme teď sledovali v posledním roce evangelium podle Jana, evangelia podle Lukáše, nyní je na řadě Marek a to má zvláštní původ, to je nejstarší a lid nám Evangelikum jde o to původní, o Ježíše, přímo, co řekl, co dělal a máme takovou naději, že zde to můžeme vypátrat nejlépe. Aspoň já můžu říct, že jsem ze zvláštní chutě se vrhl na Marka. Zde jen Ježíš nejbliž tak jako evangelici hledáme evangelium a hledáme také evangelia jako knihy, abychom tam našli to, tu původní radostnou zvěst. A opravdu Ježíš zde je líčený jako obyčejný člověk. Bez ozdobí a ani ty zázraky nejsou zvlášť spektakulární. Je vidět, můžeme sledovat v Biblii, jak u Matouše a Lukáše to přiroste. Oni shromaždují ještě víc toho stejného. Toto u Marka není, je to velice jednoduché, stručné. Původní snad, ale prostý. Bez úmyslu kázat, to nikoliv. Žít o víru tady v té knize od začátku do konce jde. Od první věty, počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, až k tomu konečnému vyprávění o prázdném hrobu, kde ženy se dozvědi že Ježiš jim jde napřed. A tam jdou také, a tam potkají. Marek je tvůrcem nového druhu literárního, totiž evangelijní knihy. Před ním nebyly žádné ucelené sbírky příběhů a výroků z Ježíšova života, to byl jeho nápad. To všechno dát dohromady. Můžeme říct, Marek je vynálezce Evangelia. Ale není vynálezce dobré zvěstí. Evangelium znamená dobrá zvěst a to už bylo předtím. O tom už píše Pavel, ale jinak. Pavel vykládá svým zborům, jak rozumět tomu, že Ježíš zemřel za nás a byl vzkříšen. To pořád nově i konkrétně popisuje a předává lidem. U Marka to není diskuse, není to výklad, ale vyprávě. Nikoliv bez teologie. Ta teologie tady je, ale ta dobrá zvěst se skrývá v Ježišově životopisu. Mark si vymyslel evangelium jako knihu, ale evangelium si nevymyslel. A to je vidět i na tom, že jádrem jeho evangelia je paší příběh. Že Ježíš zemřel, byl ukřižován a jeho hrob byl prázdný. A všecko, co tomu předcházelo, získá svůj význam. Právě tímto pašíním příběhem, že syn člověk se vydal za mnohé. Markovo Evangelium je plné teologie. Není to stručné ježíšův životopis, ale je v tom obsažená kristologie Ježíšovo mesiářství. Jak říká první věta Ježíše Krista, Ježíš toho Mesiáše a Syna Božího. Jenomže toto Mesiásti, to Ježíšovo Mesiásti, je nejak utajený. Jako záhadným způsobem, že učedníci, kteří jsou světkovi toho, co Ježíš říká a dělá, mají o tom mlčet, nemají vyprávět, protože svět není Ježíš schopen to pochopit, tomu rozumět. Ani ty Ježíšovi zázraky uzdravený, vyháněny zlých duchů, který bez pochyby jsou znamený Božího království, ani tyto události nemůžeme brát jako takový, ale získávají smysl až na konci. Když Ježíš zemře na kříži. Až po Velikonocích účetníci pochopili, ano, to byl on. slovo v tom všem je království boží. Ježíš přivezl království boží. Slyšeli jsme jako druhé čtení Začátek jeho evangelia, kde Marek píše, bylo to psáno v starém zákoně a naplnilo se to. Je psáno u proroka Izajáše, já posílám posla před tvou tváří a to se stalo, když Jan Křtítal vstoup, vystoupil a kázal, činte pokání, dejte se pokřtít na odpuštěný říchu. To je počátek Evangelia Ježíše Krista. To vystoupení je křítel, toho předchůdce Ježíšova. A Ježíš se dal pokřtit v Jordánu. Ačkoliv Jan říkal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já, on bude křtít duchem svatým už ne, vodou. A právě u toho křtů co otvírá nebe a ozval se hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Je to proklamáce boží. Hlas. Tam vidět holub. Holub nemluví, ale Bůh sám mluví. A pak začíná Ježíš. Činte pokání a věřte Evangeliu, protože Boží království se přiblížilo. O tom je celý ten Ježíšův příběh, celá ta kniha, že království Boží je mnohem blíž, než lidi se mysleli. Mysleli se ti věřící, ty nevěřící. Ale teď už je to tady, Činte pokání, obraťte se, věřte evangeliu. Věříšovou úsobení se projevuje to Boží království, když uzdravuje nemocnej, když vyhání zlé duchy, když sytí pět tisíce lidí. A věříšovou učení je to možné rozumět tomu, v jeho kázání o království Božím, v jeho podobenství, které lidskou řekší přibližují to, co se lidskými slovy vyjádřit nedá. Ano, také v hádkách s židovskými teologie se projevuje to, že království Boží je blízko, už není potřeba to pochybňovat, o tom se hádat, už je to jasné. A evangelium končí s tím, že opona v chrámě se roztrhlá. Tím, že Ježíš zemřel za nás, máme každý. bez ohledu na náboženství, na náboženské autority, na kazatele a kněži, přijmo přístup k Bohu. A tím i reflektuje to, že chrám v Jeruzalémě už byl zničen. Tak staré myšlení náboženské i politicky skončilo. Začalo něco úplně nového. A to je vidět v tom kruhu těch dvanácti účetníků, který Ježíš povolal a vyslal, kteří věřili v Ježíše, který byli ochotně také nést svůj kříž, následovali ho. A to je Boží království zde, který už se začalo a bude pokračovat. A sice bez ohledu na selhání těchto účetníků, přes selhání Petrova a těch ostatních bude to v té církvi pokračovat, Jde vám napřed do Galilei, Pojďte tam také, abyste ho tam potkali. Na nejvýraznější se Království Boží projevuje v tom klíčovém ději na Velký pátek. Evangelista Jan rozděluje svůj evangelium do dvou hlavních částí. Na začátku uprostřed a na konci jsou tří velmi významné věty. Jeden se mu říkal, řekl, ty jsi můj milovaný syn, říká ten hlas z nebe, tebe jsem si vyvolil, říká sám Bůh o tomto člověku, Ježíši na Seleckém. Uprostřed Evangelia ve 8. kapitoli můžeme číst. Ježíš se svými účetníky vyšel do vesnic u Cezarie Filipovi. Cestou se účetníku ptal, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu za Jana Křtitele, jiný za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi mesiář. I přikázal jim Ježíš, aby nikomu o něm neříkali. Petrovo význání. Petr zde zastupuje ostatní věřící křesťany. Petr to řekne, že ty jsi mesiář. to, co Bůh prohlásil, toto je pravda, tomu věříme i my. A Ježíš říká, že to nestačí. Přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. Ale Ježíš začíná jim vyprávět o tom, že syn člověk musí trpět a bude zabít. A potřebneš bude zkřišen. Tak bez fašinyho příběhu, bez toho, aby Ježíš šel do Jeruzuléma. Není to království Boží, je tady. Až úplně na konci můžeme číst. Když bylo k poledne, nastala tma po celé země až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem, Eloj, Eloj, lama a zaftání, což přeleženo znamená, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od schoda až dolu a když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Pohanský setník to říká, Opona se roztrhla, Církev v náboženství všechno ztroskotalo a ten, kdo k tomu má nejdál, ten to poznal. Zde ten setník zastupuje všechny národy, každé všem národům Evangelium. A tady se dotýká. Počátek a konec toho evangelia. Z prázdného hrobu mají úředníci jít pryč až do Galilie, odkud pocházeli. Marek není kronista, který má touhu všechno popisovat soustavně tak, jak to všechno bylo, ale Marek chce v nás vzbudit víru, abychom se také tam vydali, vydali, do Galilei, vydali mezi pohaní. Každý jako misionář, který je určitě poslan k některým lidem. Ne ke všem. Možná svoji misie, svou cestu přeruší. Pozná, že to nejde, ale určitě každý z nás posílá Kristus někam, abychom podávali svědectví. A proto toto Evangelium má otevřený konec. Proto bude pokračovat v následování těch dvanácti, v následování jiných křesťanů, který roznáší tu dobrou zvěst, to Evangelium, ne v podobě knihy, ale v podobě lásky, víry a naději. V posledných veršech prvního listu Petrova potkáme zase nějakého Marka, který apostol nazývá je to můj vlastní syn, můj duchovní syn. Asi osobně ho obrátil k víře. A i v tomto listě v Petrově vidíme pohyb ke všem národům, tam by se hodil nějaký tlumočník. Marek může být užitečný pomocník. Tento Marek, milí bratři, milí sestry, o kterém moc nevíme, jen tušíme, že nemá s těmi kosty v Benátkách a s těmi hádkami mezi Božím a mucáři Hradem. Benátkami, nic společného. Ten jiný Marek, který nás chce povzbudit a volat k víře, ten nás na konci tohoto dopisu pozdravuje.